En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts i ben tornats a un programa que literalment ha viu reunar a Beninguida als Pitufos una nova secció i amb, i els pintufos eh, els podeu veure amb dibuixos animats, amb sèries i amb pel·lícules. Espero que us agradi el, el programa d'avui. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Pareu bé l'orella, que arriba l'hora del conte amb l'Albert freixes. Les galetes màgiques. Cada dia, la mina es llevava d'hora per preparar unes galetes molt especials que després, a la tarda, venia al mercat del poble. Galetes! Qui vol galetes màgiques? Galetes que us portaran a la infància! Si us ho voleu passar vetes taules. Eren molt famoses, no n'hi havia cap d'igual. Portaven uns ingredients secrets, que només ella sabia, perquè la seva àvia li havia donat la recepta amb la condició de seguir guardant aquell secret. I com havia aconseguit l'àvia aquella recepta màgica? Es veu que un dia una fada se la va deixar a sobre el llit quan li havia explicat una història. Les galetes eren màgiques. Quan te les posaves a la boca, tenien el gust que desitjaves que tinguessin. Quan te les empassaves, et feien oblidar per una estona qualsevol deure o mal de cap. I tornaves a ser un infant, fins que passava el seu efecte al cap d'una estona. La mina les venia al mercat, amb un full que n'explicava les seves propietats. Descobriu tot el que poden fer aquestes galetes! Us faran la vida més feliç! Un dia, el noi més ric i garrepa del poble en va voler provar una, però deia que no la pagaria si no s'ho bé. La noieta li va assegurar que s'ho passaria d'allò més bé, en cas contrari, no li cobraria ni un cèntim. El jove se la va posar a la boca, i la cara li va començar a canviar al mastegar-la. Mm -hmm. És ben bona! I cada cop em sento com més jove i més lleuger! Sí que tenen poders màgics, sí! En pocs segons ja estava saltant, corrent i jugant a pilota. Ha, ha, visca! Que divertit! És que em torna a ser un nen Va passar-s'ho bé de debò. Però quan se li va passar l'efecte, va tornar a el noi garrepa que era abans i es va negar a pagar-li a la nena dient que no s'ho havia passat gairebé tornant a ser un nen. Llavors va aparèixer la fada inventora de la recepta i el va convertir en un senyor molt bellet que no es podia gairebé ni bellugar. Ai, ai, però què em passa que em fa molt tot ara? Ai, ai, ai, aquesta esquena em matarà. Només podria ser com abans si li pagava el que li devia a la mina, tal i com havien quedat. I així ho va fer. De cop, va tornar a ser jove i, a la lliçó, no va tornar a ser garrepa mai més. Fi. Autora del conte, la bloguista Lourdes Contes narrat i interpretat per Albert Freixas. Les garetes n'hi ha de molts tipus i de molts preus, però són úniques només per menjar. Moltes gràcies, Albert Freixas! Per tots els déus i deeses! A continuació, la Juli ens porta a la seva secció Mitologia en femení Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mitologia en femení, un programa en perspectiva de gènere on parlem de mites grecullatins protagonitzats per dones. Continuem parlant de les deesses de l'Olimp i avui us vull presentar a una de les meves preferides, Artemisa, la deessa de la cacera. Artemisa és la germana bessona d'un dels déus més carismàtics de l'Olimp, Apolo, Potser el coneixeu pel mite de Paul Daphne, és un dels més famosos i el podeu trobar al llibre d'Ovidi, Les metamorfosis. El recomano moltíssim en cas que vulgueu apropar-vos a la mitologia grecollatina amb mites senzills i fàcils de llegir. Però no m'enrotjo més, tornem a Artemisa. Com anava dient, Artemisa és la deessa de la cacera. Pels humans era coneguda amb el nom de Diana i és molt probable que quan penseu en aquesta deessa us vingui a la memòria la imatge de les amazones un grup de dones guerreres que veneraven Artemisa, doncs era la seva protectora i patrona. Una de les particularitats de les amazones és que cap home podia formar part del grup i, a més a més, cap amazona podia enamorar-se o tenir una relació amb cap home. Artemisa no era tan sols la deessa de la cacera, també era una deessa verge i, per tant, les amazones havien d'actuar en conseqüència. No obstant, les normes estan per trencar-les, s'ho vulguem o no. Als armada Artemisa, Apolo, no hi ha res que li agradi més que un bon repte com el seu pare seus. I es va proposar enamorar i conquistar Calipso, una de les Amazones. Evidentment ho va aconseguir, amb la mala fortuna de deixar-la embarassada. Calipso no va tenir una altra opció que amagar l'embaràs a les Amazones i sobretot Artemisa, però no va trigar gaire en descobrir-se el seu secret. Com a càstig, Artemis la va convertir una ossa que mesos més tard va donar llum a un osset. Quan mare i fill van ser ferits de mort, Artemis es va assegurar que la memòria de la seva amazona perdureix en el temps. Va convertir les restes de la ossa en una constel·lació, la constel·lació de la Osa major. El món de les constel·lacions està ple de mites. No oblidem que els primers han donat-li un nom als estels, van ser els grecs, una altra constel·lació amb història pròpia és el cinturó d'Orió, el primer i últim home que Artemisa va acceptar a les Amazones. Amb aquest mite, amb Calipso i Artemisa, m'acomiudo de vosaltres. Ens veiem al vesminent. fins adiós. Paraules, paraules molt complicades, paraules no complicades. Artemisa, gràcies, Julia.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 L'altra vegada, sí. Aquest cop portaré el, el programa, eh? Um, en l'últim programa, de fet, em vas fer parlar de qui va trencar la lluna i dels reptes que suposa publicar un llibre per un autòxiu jove, especialment si és de relats. Així que havia pensat que en el, en el programa d'avui em um, podríem tractar un tema una mica relacionat amb això. I és que m'agradaria discutir amb tu el tema següent. Creus que els relats tenen prou visibilitat en el món actual? A veure, a mi em dona la sensació de que hi ha pocs llibres de relats. És a dir, a mi o sigui, hi ha més novel·les que no pas llibres, sí, de relats. Llavors, no sé si això implica que tenen menys visibilitat, saps? O... Clara, però això, que el fet de que hi hagi menys llibres de relats, el consideres que és una causa de que no tingui visibilitat o una conseqüència que no tingui visibilitat. M'explico. Potser en una societat en la qual es promocionessin més els relats, o se'n se parlés més, o fossin um, els grans èxits comercials, d'una manera totalment natural, hi hauria més gent que escriuria um, relats, de, de, de, també. Al final, les, les categories de, de... per exemple, ara que s'està costant Sant Jordi, els ocs plurals, solen ser categoria uh, prosa i categoria de poesia, i normalment es premien els millors llibres, les millors novel·les i les, els millors poemaris. Um, no hi ha una categoria específica per, per relats, no? Clar, a mi em dona la sensació, bueno, també lligant una, una mica amb això, és de petits sí que tenen importància els relats, perquè realment uh -huh. és el que de petits, quan aprenem a llegir, llegim contes, contes, llegim relats, i tenen molta importància en el nostre dia a dia. I em dona la sensació que a mesura que ens anem fent grans, um, els deixen de, de donar tanta importància als relats, i es comencen donar importància a les novel·les, com si les, les novel·les realment fosin més importants, però en realitat no, és a dir... Clar, fossin com una categoria superior i el relat fos com una categoria inferior subjugada o, o que estigués dins de la novel·la, no? Però com una manera de fer novel·la més, més fàcil. Uh, clar, evidentment jo penso que no ser així. que el problema és, després, com es pot canviar això, és a dir, quines coses es podrien fer per intentar uh, fer que el relat tingués més visibilitat, o que s'escribís més, o que es promocionés més. més. És, és un debat que és, és complicat, no sé si potser es podria fer, com ho veuries això no? de, que en els jocs florals hi una categoria específica de relats no com a incloure dins de novel·la doncs, també un, un poder permetre que es, que es presentin llibres de relats sinó fer una categoria pròpia, per exemple encara de, que no estic tan ben dotada sí. exacta de, de relats o no ho sé trobar fórmules Ah, jo, jo he parlat també a vegades amb representants editorials i t'expliquen que hi ha com una por també a, des del món editorial a apostar per llibres de relats perquè, a, com que justament no estan tan acceptats o tan coneguts dins la societat, hi ha poc que el públic no respongui prou bé. Llavors, no sé fins a quin punt també està relacionat això. Però para·lelament després ho relaciono amb el que passa amb el món audiovisual i ens adonem que justament el que ara està triomfant i el paradigma que està uh, governant aquesta, aquest període de temps actual són justament les fórmules de sèries o... Sí. o sí, sí. no? O... Clar, sembla que amb això de que les sèries estan moltíssim de moda i són, realment són capítols doncs, curts, com un capítol doncs t'expliquen una serie. llavors és curiós que en els llibres no passi el mateix. Exacte, exacte. És, sí, sí. És com que mi, per exemple, els relats precisament m'agraden perquè no cal que llegeixis cada dia com pot. O sí, en una novel·la has d'estar molt més atent, has de estar seguint molt més, llavors costa més combinar llegir-te una novel·la amb el teu dia a dia. Mm -hmm. En camí. llegir-te un, un, un llibre de relats realment doncs, és no sé. un... Saps? Clar, ara s'està prouint aquest canvi de paradigma en el món audiovisual que ha fet les pel·lícules i les grans eh, això no? superproduccions taquilleres de la història, tant com començant a perdre pes relatiu en comparació a les sèries o a programes com, uh, com Friends, o d'això és que, que en definitiva són més semblants a un relat, no? Perquè cada història, és veritat que ja pot seguir un fil, però en definitiva són cada capítol és una mica independent. Uh, potser també es produirà en el futur aquest canvi de, de paradigma i jo crec que potser estem col·laborant a posar un nostre claret a sobre en aquest programa que els nostres oients també esperem que, que els agradi també. Doncs bueno, sí, tanquem aquí el tanquem de relats d'avui. Um, esperem que hagueu passat un molt bon dia de Sant Jordi i a partir d'aquí, doncs, res, ja sabeu que estarem aquí el següent mes. Uh, Cuideu-vos molt i llegiu molt i si poden ser relats, millor. A reveure! S'ha de fer molta visibilitat al tema dels, dels relats i és molt important però se'l veu-lo moltes gràcies eh, Albert i Xenya i a continuació el Jordi ens desperta el nen que portem a dins amb la seva secció Pequetufo m'ha m'ha perquè tu faig una secció nova infantil. Avui us vull portar per, a, per començar a, a aquesta nova secció perquè s'animin els nets. Començarem parlant de Bob Esponja. En Netflix tenim quatre. Una és Bob Esponja, un altre estiu Bob Esponja un héroe afrescat, un altre es diu Bob Esponja, un héroe fora de l'aigua, i l'altre és la pel·lícula. Bob Esponja, la pel·lícula. Avui porto Bob Esponja perquè els per més petits m'agraden Bob Esponja i, i considero que les meves sensacions són que vull tornar i petit de la patita con vosotros. Los personajes de Bob Esponja son aquellos, ni hay los personajes principales, ni hay los personajes secundarios, y ni hay otras familias. Los personajes principales son los Bob Esponja pantalones cuadrados, el guatricio, hasta allá, clamar de tentáculos, donde Canglero, Plantón, Karen, Arenita, Mejillas, Señora, Paz, Perla, Canglero y Karen. Las pasiones secundarias son Paxe, el pirata, Potti, el loro, narrador francés, ch no Chico, Percebe, Darry la, Langosta, la Calamarino Legante, Manta R R R Raya, Johnny y Rey Nocturno. Y varias pues, familias, ya hay la familia, la familia Pantarones Cuadrados, la familia Estrella, la familia Tentaclos y la familia Cangrejo. La familia de pantalones Cuadrados, padre de Bob Esponja y la madre de Honja. Puedo está el Primo, Puedo está el Stanley Pantarones cuadrados, el Shering Pantarones cuadrados, el Capitán Azul Pantarones cuadrados, el Caxi Pork Pantarones cuadrados, el Abuela Esponja, el Abuelo, el Abuelo pantalones cuadrados, el Book Esponja Pantarones cuadrados y el Spongy Y también voy a comenzar el repartimiento los personajes de los marcelotos. Tom Kenny es el Bob Esponja. Will Fangenback es el Patricio Estrella. Mr. Labrens es el Brampton. Cianci Brown es el... Oye. Eh, golpe. Me duele el estómago. Tengo el Brent, es la Steve el vientre. Era mejilla, estoy bien, que sí el dolor, body, me digo que tet, no te has venido a parar. No, sí estoy Tee, Bradley Parker es el calabarino el Lord Iron y el, la, sire, la sirena ping es el laddie fish espero que os haya agradado y a los medios de siempre sean los más importantes y la próxima Pitufos. Un on és d'animats i d'animació. Gràcies, Jordi! Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola! Aquí la Mixa amb el reportatge. El 2 d'abril va ser el Dia Internacional de la Literatura Infantil i Juvenil, i se celebra en aquesta data en honor al naixement del famós escriptor Hans Christian Andersen, autor de contes infantils clàssics com La Neguet Lleig, La Sireneta o El Soltadet de Plom. Així que el reportatge d'avui he demanat a quatre professionals del món del llibre qui és el més màgic de la literatura infantil i juvenil. He tret secrets d'algun savi Trucs Comencem escoltant què en pensa Yolanda Bataller, editora, escriptora i directora de l'espectacular llibreria Ona de Pau Claris a Barcelona. El que em sembla més màgic de la Lig és tot. La literatura infantil i juvenil és la gran literatura. Els àlbums il·lustrats són els nostres primers museus. Són els llibres on on comencem a somiar, a crear el nostre imaginari. Com a editora és l'experiència més, més d'ofici, és on es toca més paper, tipografia, l'equilibri entre gràfica i text. Fa més de 20 anys que faig llibres i n'he fet de preciosos. He fet editorials que m'estimo com rata, però hi ha un llibre per mi que que ho significa tot i que significa aquesta aquesta màgia de la Lich que és els llibres d'A del Josep Lluís Badal amb il·lustracions de la Susana Zeller Aquest llibre ho és tot Al cap del mes tu editora, editora, ara és torn de Pema Maimó, directora de La Galera, el segell infantil i jovedil de Grup Enciclopèdia. Jo que la literatura infantil la màgia bàsica que té és que es somni fet realitat que tot allò que pots imaginar el trobes a un llibre i fa volar i te fa anar a llocs que quan t'és petit encara no t'imagines que puguin passar i t'obri portes, t'obri finestres i, i t'ajuda a créixer amb això t'ajuda a imaginar que pots ser tots aquells personatges o viatjar tots aquests llocs que t'expliquen els contes. Són colors de literatura infantil. M'encanta llegir abans de dormir. Sense moure ni un peu puc arribar tot arreu. Acabem d'escoltar a la directora de La Galera, i justament aquest mes publiquen El Vuitè Nan, el nou llibre de Josep Vallvardó, un dels grans clàssics de la literatura infantil i juvenil catalana. Als seus gairebé 99 anys encara segueix escrivint i és autor de més de 200 obres. Entre elles, el mític rovelló que al Canal Super 3 va convertir en una sèrie d'animació. Qui és per a ell el més màgic de la literatura infantil i juvenil? Jo crec que és la capacitat que té de fer viure una segona vida durant el temps que dura la lectora, però amb una continuïtat, un eco per acumulació durant tota la vida. D'aquesta manera, el personatge que llegeix literatura infantil i juvenil no només conserva un esperit juvenil, sinó que conserva la possibilitat d'il·lusionar-se sempre. Llegint puc saber el que passava Quan una bruixa volava Saber com fer-ne una roguina Llegint puc saber com s'arriba Recordeu que us he dit que Josep Ballverdú publica un nou llibre? Al buitenen? Doncs l'il·lustra l'artista Cutxo, que també s'ha animat a participar en aquest reportatge. Hola, Cutxo! Hola, Misha! faig un àudio. Eh, doncs crec que per mi la màgica té la literatura infantil i juvenil ho eh, tenien menys per mi, era la capacitat de, de, de descobrir mons nous coses noves. Eh, jo tinc l'exemple a Mende. jo era mega fan d'Ende i Momo i la història interminable eren per mi als llibres que tenia, sempre perquè s'ha de fet encara els tinc destrossadets, però allà estan. I, i, i coses com, com, recordo molt també el, el, el so d'en Pitus, no? allò de, de llegir i dir, uah, doncs pues ara munto jo una moguda aquí amb els col·legues del barri també, saps com els col·legues del Pitus, doncs pues, igual. I una altra cosa que té, crec, de màgic la literatura, sobretot l'infantil, que no té cap altra literatura, és aquesta capacitat de compartir, no? que s'ha perdut. O sigui, té, té, la lectura té com aquella essència no? d'introversió, de, de, de seure en un sofà i llegir-ho tranquil. Però amb la literatura infantil no passa, uh, perquè s'ha de compartir, és que hi ha un vincle, amb, amb el petit letó o el letó adult que l'acompanya, aquells moments d'anir a llegir amb el papa, amb la mama, amb la tieta, amb l'àvia, amb la iaia. Jo crec que és el bonic de la literatura infantil, és aquest vincle que crees. Moltes gràcies als quatre per participar. Teniu tota la raó. La literatura infantil i juvenil és màgica per molts motius i quan la compartim encara més. Fins a la propera. Adeu! I mai no sabreu Llegint. T internacional de literatura xaia i infantila. És molt important. si us es Guau, ho defensem! I vull, I vull acomiadar el programa d'avui amb els millors col·laboradors que tenim i que serem tothom nens, pipufos! Vinga, fins la pròxima, gràcies!